אביעזר העם נטותי. צבחי החושתי, עילי האחוכי, מהרי הנטופתי, חלב בן בענה הנטופתי. איתי בן ריבאי מגבעת בני בנימין, בניה הפרעתוני. חורי מנחלי געש. אביעל הערוותי, עזמוות הבחרומי. אל יחבא השעלבוני, בני השם הגזעוני, יונתן בן שגה ההררי, אחיאם בן שכר ההררי, אליפל בן אור, חפר המכירתי, אחיה הפלוני, חצרו הכרמלי, נערי בן עזבי, יואל אחי מבחר בן הגרי, צלק העמוני, נחרי הברותי נושא כלי יואב בן צרויה עירה היתרי גרב היתרי אוריה החיטי זבד בן אחלי עדינה ונשיזה הראובני ראש לראובני ועליו שלושים חנן בן מעכה ויושפט אמיתני עוזיה העשתרתי